iemand van se woord het, luister ons graag. Uh 2 Petrus 1 het altyd vir my weer so 'n wet geklink want uh, dan as jy moet en jy moet en jy moet en ek lees dit in die middag Bybel en dit maak my so opgewonde en dit bevestig wat Jan ons geleer het van God het. Daarom kan ons And, excuse me for the English, but it sounds so beautiful. This is a lovely brief for you. He said, First, we are God's desire is that we may now increasingly be overwhelmed with grace as His divine influence within us and become fully acquainted with the awareness of our oneness. The way He has always known us is realized in jesus our master by his divine engineering he gifted us with all that it takes to live life to the full where our ordinary day-to-day -day lives mirror our devotion and romance with our maker his intimate knowledge of us introduces us to ourselves again and elevates us to a position where his original intention is clearly perceived. This is exactly what God always had in mind for us. Every one of his abundant and priceless promises pointed to our restored participation in our godly origin. This is his gift to us. In this fellowship, we have escaped the distorted influence of the corrupt cosmic virus of greed. Ek wil net graag hierdie lees vir die A.T. Boff en sy twisterkie hierbij gesê, hy sê, His image and likeness is redeemed in us. The default settings are restored. We are rebooted to fully participate in the life of our design. Now, the stage is set to display life's excellence. Explore the adventure of faith that word now uh, adventure. Imagine the extreme dedication and focus of a conductor of music, how he would diligently acquaint himself with every individual voice in the choir, as well as the contribution of every specific instrument to follow the precise sound represented in every single note in order to give maximum credit to the original composition. This is exactly what it means to exhibit the divine character. You are the choir conductor of your own life. Study the full content of faith. Discover in faith how elevated you are and from within this position new understanding will dawn within you. Here you will realize your inner strength and how fully competent you are to prevail in patient perseverance in the midst of any contradiction. It is from within this place of understanding that worship is born. In worship, you will find a genuine fondness to others at the heart of everything that faith unfolds in the agape love of God. I will not know if I say worship and devotion includes esteeming people and honoring friendship. The same voice that magnifies God cannot insult a person made in God's image. Vers 8. While you diligently Rehearse the exact qualities of every divine attribute within you. The volume will rise with every increasing gusto guarding you from being ineffective and barren in your knowledge of the Christ life, displayed with such authority and eloquence in Jesus. En ek gaan het net aan en aan. Dankie jylle. As ons die openbaring van dit het wat Susanne gelees het en ons besef, dat dit is wie God ons gemaakt het en dat hy met hierdie intense detail ons geskep het vir hom, vir intimiteit met hom en dat dit niks van jou effort kost om daar te kom en dis waar ons kla is en om oortuig te word van wie en wat hy binnen ons gedoen het en vanuit hierdie posiesie te leef, bring vir ons oorwinning. Ek het hierdie week so'n ding beleef, ek bedien by die oorskoel nou vir een maand, oor respect. En ons is so maklik in die vlees, wat ons, weet ek staan daar, en ek denk, nou word jy, dis al die onderwijsers, allemaal is nou daar, en die kinders, en, en ek denk vir die oomlik tjoe, ek weet moos wat die mense van ons sê. En ek weet moos hoe die mense oor ons voel, so ek weet moos nou al die goede. En weet jy, en ek staan daar terwijl ons aanbidt, En daar nou kom net die ding in my hart op, Romeine 1 vers 16. Ek skaal my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n kracht tot redding vir elkeen wat geloo. Hierdie goeie nies, wat God in ons kom deponeren dier sy Seen Jesus Christus en die inwonerkra van Godse Geest is net goeie nies. En ons skaal mys nie daar nie. Weel ek staan al vir a jong mens en ek besef die ding. Omdat ons nie weet wie ons is nie, word ons misleie en rondgegooi dier allerhande goed. Maar wel wat is die ergste? Dit is hoe groepstruk werk. Omdat ek nie oortuig is van wie ek in Jesus Christus is nie, volg ek iemand na wat in die vlees meer is as ek. Hoor mooi wat ek sê. En ek praat nou met die kinders nie, ek praat nou met ons grootmense. Kyk hoe makkelijk raak ons slawe van mense wat meer het as ons. Ek plaas maklike persoon op 'n pedestal wat meer geld het, wat hoere aansien het, wat allerhande goed meer het. En weet wat? Ek raak onbewuslik een volgeling van een persoon. En ek word nie die volgeling van die persoon, Jesus Christus nie. Want vlees en Gees kan nie met mekaar meng nie. So ek maak een daadwerkelike keese, gaan ek my nie skaam nie, en onderworpe wees aan Godse geese in sprake my lewe en sy lewe weise? Of gaan ek op twee treinspoor of op, op treinspoor loop, weerskante probeer om die vlees en die gees te baan? En ek staan vir hy kinders en ek persie verdink, ons as ouwers, wat het ons vir kinders te sê is, ons het nie leef nie. Want hulle kyk ons uit. En jou kind doen wat jy doen, nie wat jy sê nie. En ons skep ons in ons huise, papas, die geesatmosfeer dat ons kinders Jesus sien. En dit is net in my hart, Susanne hierdie ding lees, koop veel in die Mirror Bible, dus daar is net so'n lekke beskrywing om, het gaan goed wees ons Engels ook, maar dit is so'n lekke diepte wat hy gee, dit het niks bijdra van my en jou gevat vir Jesus om die volle prijs van ons te betaal nie. Hy het gekies, hy het ons so lief. Hy het het onvoorwaardelik gedoen. Wat lewe ek onvoorwaardelik vir hom? Pas hy in by my levens stijl, Of is hy my lewe? En dis my hart vir elkeen van julle. Dankie. Ek wil my nie aansluit by hulle. Ek denk, jy weet, ons gaan nou in die tyd in, as die werkelijkheid feest al buiten, gaan ons in die tyd in hou, waar ons op bepaalde oorals sien ons gezichte en dinge en wat alles. En wie julle, dit is so een ding wat die ou kan insluk in jou gedachte wereld, die die goede, en jy gee soveel prijs om jou en ek praat myself hierover, jy geef soveel prijs van gesag om jou te bemoeie met die die wat, jy weet wat, die die alledaagse goed, wat niks zeggend is nie, en wat geen waarde het eindelijk vir ons nie. So, en daardoor sê ek nie, my nie het kruis gaan trek nie, maar Wat ek net wil sê is, is, is waar ons gedacht is, waar ons kop in die tyd, raak ons vastgevang, raak ons kwaad. Want jy weet, ons kan nie met die gedachte loop van haat en van boede en van kwaad en wat, wat. En die selle wil ons in die tehoorigheid van God staan en sy heiligheid gaan nie. Ek wil ons is, ons is geroep om verhouding te heen met hom, ons is geroep om met hom een pad te loop, elke oomlik van die dag. Weet, ons wil dit gesing ook net van dat ons net by hom is, en dat hy die heel tyd, weet, dat ons ons self kan gee vir hom, maar hoe kan ons ons self gee, as ons soveel tyd spandeer aan onnodige goed, en ek lees hier in Markus 11, lees ek weer al die vers 23 rond, lees ek weer van wat, wat Jesus self sê, en ek wil dit net vandag net herhaal, hy sê, want voor waar? ek sê vir julle, dat elkeen wat vir die berg sê, heef jou op, en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar geloo, dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê, en wie dat hy sê, het vir my so belangrijk het. die tyd wat ek nou spandeer met die ding, is dat die sê, jy weet, Jezus het ook op die aarde gewandel, en hy het gesê, en dinge het gebeur, daar was geen twyfel by hom gewees, as hy gesê het, staan op en loop, as hy gesê het, vat jou bed en loop, dan het het gebeur, Maar weet jy, wat is die verskil, is dat Jezus het gesien en daarom kon hy sê. En die oortuiging is, daarom is die oortuiging, dis net Godse liefde wat ons kan, wat zekerheid krij oor wie ons is en wat ons is en wat ons sê en die kracht van ons en die gezag van waar my ons praat. Dis net in sy teenwoordigheid, waar ons gelaai word met die absolute, jy weet, absolute van zekerheid. Weet hoe Abram, ek dink aan Abraham ook, jy weet wat toe hy totaal, toe hy zeker was, toe is Isaac gebore. Je weet, in ons levens word Isaac nie gebore nie. Omdat ons, ons staan buiten die heiligheid. Ons staan buiten sy teenwoordigheid. Ons sien nie wat, wat, wat God vir ons weis nie, wat hy vir ons wil sien nie. So ek, en dit is die uitdaging vir my ook, en is om afgesnuit te raak van die wereld af. In gefokus te raak in die teenwoordigheid van God en jy weet, is om te sê, is om maar net te bevestig wat God sê, om saam met hom te stem en Daniel het laas week met ons gedeel oor die concept van metanoia en is om van hart te verander en maar ek sê dat homologie om saam te stem kan nie gebeur as ons nie metanoia nie, met andere woorde ons moet oortuig word in ons hart in teenwoordigheid oortuig word dan kan ons saamsteem met God. Anders is dit net een herhaling van goed wat ons eeuwis gehoor het. Nou julle, ek wil net so kort stikkie lees, ek wil net aansluit eindelijk by Johan en by ons lofprysing. Jesaja 12, gesange van bevrijding. En in die dag sal jy sê, ek dank die Heere, dat die, my, die toernig op my gewees het, die is afgewend, en die het my vertroes. Ja, God is my heil, Ek sal vertrouw en nie vrees nie, want die Heere, Heere is my kracht en my besalm, en hy het my tot eil geword. Weet u, kom, ek het my nou so hard nie. Maar oor nou vers 3, en jylle sal water skip met vreugde uit die fonteine van eil. So ek sê in jylle hierdie week met die prentjie van hierdie, hierdie een wat soos Johan sê, afgesonder geheilig, afgesonder, in eenkant gesit, by hierdie fonteine van eil sit, in hierdie helende water skip. En, um, en jylle sal in die dag sê, dank die Heere, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Besalm tot eer van die Heere, want hy het heerlijke dinge gedoen. Laat dit bekend wees op die jylle aarde. Jy in jebel, oe inwoners van Sion, van die Heilige van Israel, is groot in jylle midde. Dank jy vir jylle, dit is so'n vreegte om, om hierdie bevestigings te kry en weer en weer Uit verskillende monde uit Blijsam met my vermoorde Na Absalom 112, dit is baie bekende Absalom, maar ek wil graag hee, ons moet Weerkijk vermoorde na Absalom 112 Hy sê, wel geluksalig is die man Wat die Heere vrees, wat een groot beha In sy geboe het Sy nageslag Sal geweldig wees op die aarde Die geslag van die oprechtes Sal geseen word, oorvloed en Rijkdommes in sy huis en sy gerechtigheid Bestaan in ewigheid Voor die oprechtes gaan hy, dit is nou God, op, as hy lig in die duisternis, genadig en barmaartig en rechtvaardig. Gelukkig die man wat om ontverm en uitleen, wat sy sake volgens recht besorg, want hy sal nooit wankel nie, die rechtvaardige sal in eeuwige gedachtenis wees. Hy vrees nie verslechte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertrouw op die Heere. Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teenstanders neersie. Net so ver, ek wil specifiek kyk na hierdie skrif wat sê vers 7, hy vrees nie verslechte tyding nie, sy hart is gerits vol vertrouwe in die Heere. Vast is sy hart, hy vrees nie. Nou, ek wil terugkom na verlede week sy verwysing toe, wat Daniel met ons gedeel het, ondou jy het hy die selfstandige naamwoord en die werkwoord van bekeer geneem, metanoio en metanoia. En hy het so mooi opgesomming gesê, metanoio is a change of mind. Hy sê, metanoia is a change of heart. Nou, daar is een groot verskil tussen die twee. Maar nou, sê ons vir ons al van ver af, dat my hart en my gedachte is maar eindelijk die sel. Hy sê, word veranderd door die vernieuwing van jylle gemoed. Dit is ons eindelijk mos maar die ster wat in ons hart moet opgaan. So jylle sien ons gemoed, ons denken ons harts en ons hart is baie nabij. Maar hier is een besliste verskil hier. Die verskil is, dat wanneer dit nog net in een gedachte, nog net in kopvorm is, kan ek makkelijk die gedachte verander. Maar as dit is in my hart, gaat dit nie verander nie. Kijk saam met my na psalm 84, terwyl ons in die psalms is. As jy na psalm 84 kyk, dan beskryf die psalmdichter dit vir ons baie mooi. Psalm 84, vers 6. Hy sê, Wel gelukzalig is die mens, wie sy sterkte in u is, dit klink vir my soos die op Salomon 12 man he, hy sê, in wie sy hart die gebaande wee is. Jy sien, die gebaande wee in my hart, dit voel vir my asof die pad laag gemaakt is in my hart. Omdat jy dat die verveerd uitgeroep in Jesaja 40, hy sê, elke hoogte moet gelijk gemaakt word, elke dal moet opgevuld word. Maak een groot pad vir die heren, Jesaja 40. Johannes die dooper gekom het, en Johannes die dooper het gesê, troos my volks volkshele God, hy sê, spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe, dat daar strijd voorbij is, dat daar skuld betaal is, dat sy die van die Heere dubbel ontvang. En dan sê hy, wees hy, sê, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Heere rechtheid. Nou hierdie pad, is die pad in ons denken. Nou kom ons terug na Romeine 12, 2, toe hy het gesê, hier moet die pad, die gebaande weg in my denken wees. En dis waar oor hy sê, as ons verander word door die vernieuwing van ons denken, van ons gemoed, hy sê, dan sal ons bewys, ons leven sal bewys, dat God Godse wil goed welgevallig of volmaak is. Die trappe van vergelijking, maar het begin altijd by goed, het begin nie by slech nie, het begin by goed. Besef julle hoe vervoorrecht is ons? Ons begin by goed, en ons gaan na beterte, na beste te. Ons begin nie by slech om by goed uit te kom nie, ons begin by goed. <laughs> Oké, okay so jylle is met by oor die beeld. Nou, ek wil nog een woord in gedrang bring vanmorgen. Nou, ons het gesê, die woord metanoio, metanoio, is die werkwoord om anders te dink, nee. Die metanoia ja, Daniel vir ons gesê, is een veranderde hart, is die selfstandige naamwoord, van, met ander woorde, dit het dan met my gebeur. Kom ons gaan terug naar Psalm 112 se man toe. Hy sê, vast is sy hart. Hy vrees geen slechte tyding nie. Sy hart is vast vol vertrouw op hier. Hy sê, vast is sy hart, hy vrees nie. Nou, die woord vir vast daar is om recht op te staan, om vast te wees, soos een hoekpaal wat jy ingeplant het en wat nie kolom gaan le, as jy die draad trek nie. Hy staan soos hy staan. Vast is sy hart. Stem jy met my samen hierdie man waarvan hy hier praat is een man wat in metanoia staan. Die gebaande wee is in sy hart. Hy gaan nie omgetraak word, as die druk kom nie, of as die spanning op hom kom nie. Goed, so jylle verstaan nie die ding, maar nou, nou die vraag is, hoe kom ek daar? Vanmorgen het, het Susan vir ons dit prachtig gelees, die hele uiteenzetting van om ons self in Godse hart te kry, om Godse gedagtes te kan akkomodeer. Maar ons besef, hoe moeilik is dit vir ons? Hoe beperk is ons in ons denken? Ons kom met een 6000 jaar oorlevering van minderwaardigheid. En nou moet ons in een kwestie van een geslag, moet ons hierdie minderwaardigheid omgeskakel kry en besef, ons is ingesluid. Ons was ingesluid en in om, ons het saam met om opgestaan in een nieuwe leven. Godse droom oor ons is van die begin af die selle en ons moet Godse gedagte in die volheid daarvan akkomodeer. En ons sê dit sondag na sondag vir mekaar. Maar dink mykie terug aan die week. Hoe was hier die week vir jou? Het jy daarin geleef? Het jy in die volheid daarvan geleef? Hoeveel keer het ons nog in en uit? Hoeveel keer het ons nog op en af gebeweeg? Hoeveel onstabiliteit wil ek sê? Is daar nog steeds in ons denken, hoe dat ons rondgestamp en rondgestoot word, dier omstandighede, dier mense, dier verhoudings, dier goeders wat met ons gebeur. Maar wat is nodig? Dat dat die gebaande weg in my hart moet lewe. Dan sal ek soos Habakke kan sê, al sou die vijfboom nie bot, al sou dat geen drijf van die weer wees nie. Nogthans, sal ek hierbulle neer. Want die baande weg van die Heere is in my hart. Sien so, hier moet iets, iets kan gebeur hier nee, die waarheid is dat ons ingesluid is in Christus die waarheid is dat hy ons alles geskenk het, die waarheid is dat, dat God as hy na ons kyk, hy kan ons vlees nie, hy, hy sien die nieuwe skepping, hy sien die volkome droom, wat werkelijkheid geword het op grond van die offer van sy sien dis wat hy sien maar is dit wat jy sien is dit wat ek sien en ons sê sondag na sondag, ons sê dit nou al ongeveer dertig jaar vir mekaar in die gemeente. Sondag na sondag, die sêlle. En steeds, sikkel ons, om die gebaande weg in ons hart gevestig te kry. Dit vat by terug na 2 Korinties 10 toe. Wil jylle blaai na 2 Korinties 10, daarvan vers 3 af. 2 Korinties 10, vers 3. Dit is soeke bekende skrifte, maar elke keer kom jy die skrifte terug na ons toe. Het is die heren vir ons sê, maar verstaan jy dit dan nou nog nie rechtig nie? Hy sê, die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vuistings neer te werk. Vers 3 sê, hy sê, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Nou, hier is die sledel. Ons wandel in die vlees, maar ons voer die strijd nie volgens die vlees nie. As jy kyk na die onstabiliteit, ek noem dit in my onstabiliteit, van my leven, oor die afgelopen week gesien, en luister dan, ek sê ek nie, dit sleg nie, ek sê nie, ons het uit mekaarheid geval nie, ek sê niks van die aard nie, ek sê net, dat, as ek luister na wat, Susan vir ons gelees het, vir morgen, ons insluiting in hom, die volheid van die godheid, lichamelik in ons, die volle potentiaal, die volle lewe die sekuriteit waar daarin is, die stabiliteit, waar daarin moet wees, dan sê ek, dit kort nog steeds in my leven. Daar is al baie daarvan sigtbaar waarvoor voor ons dankbaar is. Maar daar is definitief nog daarvan kort. En die vraag is, hoe herstel ons, hoe bring ons dit terug? Nou opgep Paulus van ons een hy sê, hoewel ons in die vlees wandel, want dis van ons is, ons is in die vlees, ons staan in die aanvechting, die teenstand, in die teleerstellings, wat ons beleef, in ons leven, die mislukkings wat ons beleef, Ons stel net die teleerstellings wat ons in verhoudingsbeleef, met mekaar, met mense buitenkant, en nie goed maak dat ons op en af beweeg. Da is onstabiliteit. Nou sê hy, hoe kan ons dit stabiliseer? Hy sê die psalm 112 man sê, Wel is die man, wie sy vertrouwe die Heere is. Die Heere is sy vertrouwe. Welgelukzalig is die man wat omself geanker het, in Godse woord. Psalm 119 sê, waarmee sê die jonge ding in sy pad sy verhoud, dier het hou na die woord. Daar in Psalm 119 vers 89 hierom dat ek vir ons kan opgooi. Vers 89 op Psalm 119 sê hierdie ding, hy sê, die woord was altyd vast in die hemel. My ander woord, as ek vastigheid soek, as ek een anker soek, as ek stabiliteit in my leven soek, het ek nodig om by die plek te kom waar ek een word geanker is in Godse woord, so het net terug na Godse woord toe. Hy sê, vast is sy hart. Hy sê, ek het die woord in my hart gebere, so dat ek teen hier nie so sondag nie. Wat hy daarmee bedoel is, hy sê, ek het myself veranker in die woord, omdat dit my van strykeling sou bewaar. Dit sou my laat recht op bly, as die slechte tijding kom. As die aanslag van buiten kom, is om die woord te bewaar. Sê jylle die beginsel, hoe dan God sê, Sy woord is vast, ons moet iets nie onthou. Hoekom kan die skrif sê, daar is by God geen weer van ombekering nie? Hoekom kan die skrif sê, Hebreus 13, daarby vers 8, sê hy, want God is gister en vandag en altyd die selle. Is dit nie omdat God die gebaande weg is nie? Is dit nie omdat hy die waarborg is van wat hy gesê het nie, hy is die levend geworde woord nie. So die woord is een persoon. Dis waar omdat hy dit is, daarom word God nie rondgestood in omstandigheden nie. Daarom kou hy nie sy naals oor slechte tijding nie. Daarom is God nie vervaard. Hy sê, God kan nie, ek wil amper sê die skrik op die lijf gejaag word nie. God is in die absolute rus, van absolute gezag. Soos ek en jy, ons self in Godse woord kan vind, in Godse woord kan vestig, dan kan ons die stabiliteit kry, dan kan ons hart vast wees, vast is hy hart, hy vrees nie. Dan sal ek op Psalm, 1 man wees, op Psalm 112 man wees, vast is hy hart, hy vrees nie. So ek gaan my hart vast word. Nou kom ons kyk na die sledel, ons gesien, 2 Korinthus 10 het gesê, Ons is in die vlees, maar nou voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Met ander woorde, as ons dit nie volgens die vlees gaan voer nie, hoe gaan ons dit voer? Ons gaan hier die strijd vat na die anker van die persoon, van die woord van God. Ons praat nou van die persoon nie. So, ons praat van verhouding. Die krisis is, ons kan makkelijk he, verhouding hee met die woord, as een woord, as een skrif, as een tekst. En daar is waarde in. Maar daar is baie meer as ons by verhouding kom as om verhouding te heen met die dode letter en daarom sê die skrif daar is die dode letter en daar is die levende geest, die levendmakende geest en Godse geest is, is sy woord so wat ons moet nou besef as ons met Godse woord te doen het het ons met sy persoon te doen Jy sien, dit is so makkelijk om te sê, daar is God as persoon en hier is Godse woord en ek kan die kat in die donker kry ten opzichte van die woord, want is nie die woord. Maar die persoon omtas ek nie aan. Kom man, verstaan nie wat ek sê. Maar as ek besef, die persoon in die woord is precies die entiteit. Die woord is die persoon, is die uitdrukking van die persoon. Dan nou beteken dit als geen ruimte, geen ruimte vir my, om te speel met Godse woord, of om Godse woord te ignoreer, of om Godse woord te minnach, geen ruimte, behalwe om God te minnach dan in die proces nie. En ek sê dit nou nie beswarend nie, ek sê dit nie beskilligend nie, God is bezig om ons te noe en te sê, ek wil jou een sledel geef vanmorgen, hoe gaan ons by die punt uitkom? Hoe gaan ek kom by die plek waar my hart vast is? Vast is sy hart, hy vrees nie. kom, ons gaan na vers 4 van 2 Korinther 10. Hy sê, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Krachtig dier God om vestings neer te werp. Nou, as ons kyk na die beeld, hy sê, vers 5, om vestings neer te werp, terwyl ons elke plan, of terwyl ons plannen verbreek, en elke scans wat opgerig word, elke hoed ding, sê die skrif, elke verhewe gedachte, elke gedachte wat omself wil verhef boog Godse plan, hy sê en elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus terwyl ons die planne verbreek, elke skans wat opgewerf word, onthou wat ons gesê het ons het gesê, dat ons het gedachte en daai gedachte skans dit wat ons denk, skans die alternatief weg drijf dit uit Daai gedachte word een plan, en dit is wanneer ek dit sê, wanneer ek het uitspreek. Met die hartvloos tot gerechtigheid of ongerechtigheid. Met die mond belei ons tot redding of verderf. Dood en lewe, leen die mag van die tong, oor julle. Goed. En uiteindelik word wat ons dan sê, die vesting. Die vesting in ons lewe. Nou, as ons praat van een gebaande weg, en sê, in wie sy hart die gebaande weg van die Heere is, dan praat ons van die woord, die woord, die, die verhouding, wat gevestig is, gevestig in my leven is. Maar nou, ek het al baie keer vir julle die ding gesê, ons het een majoor in die weerma gehad, en hy het al het vir ons gesê, hy het driftig geraak, hy sê, iets dril, iets dril, people, iets dril. En wat hy daarmee bedoel het is, hy sê, dat hy die troepe, Sekere beginsels ingedril het Soveel keer dit herhaal het Soveel keer Dit geoefen het Bijvoorbeeld Die concept, ons het het genoem in die Weermacht Dash down, crawl, observe, sights, fire En dit beteken As jy op patrole loop En iemand trek vier Die skoot gaan af, iemand skiet op ons Hy sê Dan dash jy Jy spring na nou op kant toe En jy val That's down. Observe, dan as jy plat is, dat jy nie meer in die skootlijn is nie, dan begin jy kyk, waar kom hier die skoot vandaan? En dan maak jy seker, dat jy jou versier rechtstel, anders jy my skiet. En dan skiet jy terug. Sê maar hierdie goed is nie iets van oor, oh, iemand skiet op ons, me, manne, iemand skiet op ons, dan is jy plat. So, wat hy hier vir ons probeer sê, is as die skoot klap, sonder dat iemand een bevel gee gebeur hierdie goeders automaties, want die gebaande weg van daar die dril is vastgelee in my hart, dis een reaksie, ek besluit nie daar oor nie, dis iets wat voor die tijd vastgelee is in my lewe nou die gebaande weg van God lyk net so ek ook al julle verstaan waar oor sê die heren, soek die heren terwijl dit te vind is roep om aan te wil en nabij is. Want jy sien, hier was het in die leesingssaal het het begin, toe was het makkelijk, dit was veilig, <laughs> dit was veilig in die leesingssaal, toe die majoor sê, dash down, crawl, observe sites, fire. En toe is dit op die skietbaan gaan oefen het, toe was dit nog steeds veilig. Maar toe ons op die grens was, was dit glad die veilig. Toe ons op die grens gekom het, was dit die verskil tussen lewe en dood. Besef jy, daar die dril het soeveel ouwens op die grens sy lewens gered. Fysisk, werkelijk. En die gebrek daarvan het soeveel ouwens sy lewe gekos. Dis die naakte feite daarvan, maar het is werkelijk so. Nou as ons kyk na ons lewe, immer sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrucht dien. Annerwoorde hy het vir ons al die dril ons hy wil ons gedachte verander, so ons harte vast is, vol vertrouw op die Heere gerig is, so die reaksie in my hart, as die teenstand kom, dan nie een leps moet wees en sê, ek dink iemand skiet op ons nie. Maar om onmiddellik by die plek te wees, waar ons bood te wees. En nou sien ons, as ons na hierdie beginsels kyk, sien ons, as ons by die gedachte kom, nou sê die wapens van ons strijd is geestelik, En geestelik sê vir my, dan koppel dit aan die openbaringswoord, dit koppel aan die persoon van wie God is, by wie daar geen skaarweer van ombekering is nie, wat gister en vandag en altyd die celle is. So dit maak dit geestelik. So nou is dit nie net, ek kliniese besluit wat ek neem hier, want ek wil hier vir jou, een ander woord gee, een ander Griekse woord, wat ek toe ontdek. Dit is die woord, Meta, Melomae, Meta mellow my Die woord kry ons Daar in Matthies 27 by vers 3 Sien ons Judas Het Jesus verraai En toe hy besef op het afkom Toe sê die skrif uit berou ga Toe gaan geer die geld terug En toe draai hy om En hy gaan hang homself op Nou die vraag is Wat sy berou was dit? Want uiteindelik wat hy gesê het Met sy optrede is Jere, jy kan vir my niks doen nie Daai berouw was Meta Meloma. Meta is om anders. Meloma is eindelik dit praat van, ek het net terwille van die gevolg daarvan, het hy dit gelos, het hy verander. My ander woorde, kom ek vat vir jou voorbeeld. Ek werk op een groot plaas daar in Botswana, en die ouwe die algemene bestuurder is, ek het baie by hulle aan, aan huis gegaan, ouwens wat nie die here ken nie, en ook maar redelijk onverskillig houder is, ten spuite van die getuin is, wat luk al baie keer gehoor het met die baie besoeker wat ek daar was. Maar so gebeur het, dat die vrou met een van die bestuurders wegloop. Die hoog bestuurders vrou loop weg met een van die andere bestuurders vrou. Groot opskydding, groot drama. Maar sy kom toe later terug, en so kom hulle hier toe, en hulle kom bille koop. Nou rijk saam met hulle, rijk ons hier in die Noordkap, en ons gaan bille koop en die ou sit achter in slaap en sy sit voor langs my nou rij ons Douglas toe en uh, naderant sê sy, sy vir my, why don't you speak to me ek sê what do you want me to say to you sy sê oor dit wat gebeur het ek sê why did you come back sy sê because it's the right thing to do ek sê is die rechte ding wat bedoel jy daarby sy sê nie, ek is jammer vir my, hy is nie een gezonde man nie, en, en ek sê, you may have done the right thing, but it's the wrong reason. Ek sê, want die rede waar oor jy teruggekom het, is nie omdat daar verandering in jou hart is nie. Die rede waar oor jy teruggekom het, is omdat die consequenties van jou optrede, te ernstig is, en jy sien die kans af voor die. En daarom draai jy om, jou hart is precies waar jy was, maar jy sien net die kans vir die gevolge nie. Sien jy wat baie keer met ons gebeur? Dat ons by een plek kom van, om te metamelo maai, en metamelo maai, is nie een verandering van hart nie. Dit is een verandering van gedrag. En die rede waarover ek my gedrag verander, is omdat ek nie kans sien vir die konsekwensies nie. Ek is verantwoordelik, ek sê, as ek met hierdie ding voortgaan, as ek hierdie daad, waarmee ek bezig is, as ek doen, gaan dit groot repercussies vir my, vir my en my lewe hee. En ek sê nie kans vir die repercussies nie, so ek gaan verantwoordelik wees, en ek gaan omdraai, en dit nie meer doen nie. Dis interessant, dis die selwe woord hy gebruik by die pa, wat die twee seens gehad, en gesê, vir die een geset gaan werk in my wongert. Toe sê hy, ja pa, maar toe gaan hy nie. Sê sien, wat was daar, Hy was bang vir die geraas wat hy gaan hoor, as hy vir sy pa sê nie, so hy sê maar vir sy pa ja, maar eindlik, geen verandering in sy hart nie, so hy gaan toe nie, sy so pa nie by is nie, toe doen hy dit eenvoudig nie. We sê, dit is baie keer met ons die geval, so as ons op hierdie plan, wat Paulus vir ons gee, op hierdie systeem wil ek sê, as ons, ons hart, die gebaande wee in ons harte wil vastmaak, dan het ons nodig, om by hierdie punt te kom, en kyk nou wat sy, terwyl ons elke gedachte gevangen neem. En ons kan een van twee goeders doen hier. Ons moet, ek wil een positief en een negatieve kant sê, een positief en een negatieve kant. Ek moet myself vastmaak, ek moet myself vastmaak aan een positieve gedachte, aan Godse hart, aan Godse woord. En ek moet enige gedachte, wat in strijd is, daarmee gevangen neem. So sien jy dat hier is aksie, Nou, wat is ons bezig om te doen? Is ons nou bezig om te wees of om te doen? Help my nou gauw gauw biekie. Over hierdie proces, is dit doen of is dit wees? Jy sê, Jacobus sê, die geloof sonder die werke is dood. Nou weet ons, dat ons is lang al dier die werke. God het nie gesê, het doen nie, hy het gesê, wees. Nee. En alles wat ons sien is om te wees. Maar, Daarom kan ons sê dat Jakobus, as Jakobus sê die werke van die geloof, as hy aan die werke van die geloof praat, praat hy eindelijk van die vruchte van Godse gees. Met ander woorde, my spontane reactie oor die ontdekking van wie ek is. Met ander woorde, nou, ontdek ek wie ek is. Waar ontdek ek ek? Ek ontdek het in die woord. Susanne het het vir ons gelees vanmorgen. Ek ontdek wie ek werkelijk is. Ek besef dat God Dieers sy woord my eindelijk aan myself voorstel en ek is toe nie die misrabele ou wat ek gedink het ek is nie ek is nie die ontrouwe ou wat ek dink ek is nie ek is nie die moedswillige of die opvleende of die ongeskikte ou wat ek gedink het ek is nie wat ek naderhand meer vrede gemaakt het en gesê what you see is what you get, dis nou maar wie ek is nie he? ons het so vrede gemaakt met ons minderwaardigheid het ek gesê, hierdie minderwaardige wees wat bombasties en ongeduldig en ongeskik is en wat ontrouw is, en wat wat ook al is. Hier jou is maar wie ek is, jy my vast soos jy my kry. Besef jy, wat het ons dan gedoen? Dan het ons die negatieve gedachte vastgemaak, en wie ek werkelijk is, verwerp. Wat is die verke van die geloof? Is om te reageer op die oortuiging van Godse gees. So voordat ek kan begin met hierdie proces, het ek nodig om Godse gees te laat om my te oortuig van wie is ek is hy is die gentleman hy staan by die deur en ek loop hy sê my kind wil jy nie vir my geleendheid gee, om vir jou te wees vir jy is nie, gaan lees weer wat, gaan lees dit stadig vir morgen, kryf jy een mirror bible en gaan lees wat Susanne vir ons gelees het vir morgen. lees dit weer stadig en laat God toe door sy gees om aan jou te verduidelik wie jy is En wat hy sien as hy na jou kyk. En hoe tevrede hy met jou is. Tevrede met die werk wat sy sien gedoen het. Ja man, ten spuite van al die gemolse die jou aangejaagd. Wat sê ek ris in stille tevredenheid oor jou. Want ek weet wat ek in jou beleid. Ek weet wat er prijs ek vir jou betaal het. Ek weet wat jou waarde is. En jy sien as ek by daai plek aan kom dan maak ek dit wat God van my sê, dit wat God van my dink, dan maak ek dit vast in my leven. En die effect hiervan is, die waarheid skans die leen weg. As ek gekies het, welgelik zalig is die man, wat die Heere vrees, wat een groot welbeha in die ouwe testamentiese beeld is, ons in sy geboe het, dit nieuwe testamentie sal wees in sy woord het, Welgeluk salag is die man wat die Heere vrees, wat een groot welbehaar in sy woord het. Dit die psalm 1 man. Jy sê, as ek een welbehaar in Godse woord het, dan kom Godse woord en hy sê vir my, ek kyk nie na jou optreden nie. As ek na jou kyk as persoon, kyk ek by jou optreden voorby. As ek na jou kyk, dan sien ek my sien. En as ek dit kan omhels, kan jy sien, dan skans dit die minderwaardige wees wat ek nog altijd was. Die tekortkoming, dan kanseleer dit het. Dan vat dit het weg. So die een skans die ander af. Ek kan daarin teen, kan ek vasthou aan my minderwaardigheid. Wie wat gaan dit doen? Dit gaan die waarheid van wie ek in Christus is afskans. Ek persief nie het gebeur nie wat gebeur. Daarom as jy na mense kyk om jou, dan sien jy, ouwens wat dit nie snap nie, hoe dat hulle eenvoudig blind is, hoe dat daar een bedekking oor hulle harte is. Om nie te sien, dat is die goeie na hulle te kom nie. Wat is die goeie? Wat is die beste wat na jou toe kom? Definitief nie om die lotto te ween nie mense. Die beste wat na jou toe kan kom, is om te besef, dat God namens jou die graad gemaakt het. Dat jy, vir God goed is, dat jy vir God aanvaard is, dat God jou lief net soos jy is, dat God tiekie draai oor jou, dat hy oor jou juig met blijdskap, dis die beste nie is wat hy is, hy sê, dis die goeie wat na jou toekom, die goeie het na elke mens toe toekom, hy sê een van ons wat hier sit en sê, die goeie het nie na my toekom nie, allemaal van ons sê die goeie, en dan gaan hy woord aan in Psalm 112, en hy sê soveel meer, hy sê, oorvloed en rijkdom is in sy huis, en sy gerechtigheid bestaan in eeuwigheid, Gelukkig is die man wat ontferm en uitleen, wat sy saken volgen rechtsbesorg, want hy sal nooit wankel nie. Die rechtverige sal in ewige gedachtenis wees. Kan jy oor die, die belofte wat hiermee saamloop, dit is die noodwendige. Nou besef jy, Godse seen wat ingesluid is in sy seen, wie ek is, skans die mislukking, skans die gebrek, skans die tekort uit my leweheid. En wat is die gevolg, wat die volgende stap, met ons hart geloof tot gerechtigheid, met ons mond belei ons tot redding. En nou begin ek sê, nou begin ek homologeo, nou begin ek sal stem. Ek sê, jyre, dis jy wat jy van my sê, dis wie ek is. Of ek kan sê, jyre, dis wie ek is, die negatieve, en so skans dit die waarheid weg. So houd het Godse Seen van my af weg. So houd het, en luister jylle met mooie ding verstaan. Hierdie ding kan ons amper compartementeer in ons levens. Baie van ons het op sekere gebiede in ons levens die waarheid gesnap, op ander gebiede bly ons sikkel. Maar God het my nie in segmente gered nie. God het nie my in segmente geseen nie. God het my as totale wese geseen. So die segmente in my lewe, die segment van geneesing, die segment van verslawing die segment van Getrouw, die segment van, noem dit wat jy wil, van welvaart, die segmente is allemaal ingesluid, hoeveel beloft is daar, ook al is hulle sê, al die segment is ingesluid. So as daar sekere segmente in my leven is, wat uitstaande is, dan sit my net een geleentheid om terug te gaan na die tekenbord toe, te sê, jyre, wie sê ek? Want die segment sê vir my, ek is minder as dit. Die segment wat uitstaande is in jou leven, waar jy in tekort is, waar jy in gebrek is, waar jy in in sykte vastgevang is, waar jy in hierdie goed is, daai goed wil vir jou iets anders vertel. Godse geest sê, kom, ek wil een gebaande weggehe. Wie die beeldbeginning van Abraham? Jy weet van Abraham. Hoe lang het Abraham moet een segment in sy leven geloop, wat nie in vervulling kon kom nie? Hoe lang? van 75 tot 99 jaar, 24 jaar, dis na die met God te doen gekryd, maar 100 jaar van het hy geboor het. Maar toe die segment inskop in sy lewe, toe kan hy homself Abraham noem, toe kan hy homself noem wat Godse woord omnoem, toe kan hy in die openbaar sê, nog dan sal ek jy wil in die Heere, die Heere, Heere is my sterkte, want ek het een groot welbaa in sy woord. Hy sien, wat is die gevolg? Die gevolg is dit vestig, dit vestig Godse gedachte in my leven. En dan word het een gebaande weg. Kan jy sien, as ek hierboe begin, is ek nog met metanoio bezig. En baie van ons metanoio is eindelike metamalemaai. Baie van ons metanoio, kom ons maak het baie prakties vanmorgen. Die goed waarmee ons sikkel in ons leven is. Want dis als goed en wel, om te sê, dis wie is Maar jy en ek weet dat daar een aksie moet kom van ons kant af. Ons het dier die geloof gerechtverdig, maar dis ons geloof het vir ons vrede gee. Godse geloof het ons rechtverdig, ons geloof verbind ons aan om. So God het vir ons die mate van geloof gegee. En wat maak ons met die geloof? Dis ons kant van die bagen, soos die Engelsman sê. Da is ons bijdra. En God sê, as jy nie kan glo nie, as jy nie dit wat ek in jou geskip, as jy nie volgens jou ontwerp kan optreen nie, dan kan ek jou nie help nie. As jy nie volgens jou ontwerp, a kese kan uitoefen, tis in my gedachte en die gedachte van die wereld nie. Tis in wat ek sê en wat die wereld sê nie. As jy nie daai kese kan uitoefen nie, kan ek vir jou niks doen nie. God sê, ek het vir jou die vermoge gegeen, om daai kese te maak. Jy sien dit so makkelijk om my pun te kom en te sê, en wees sluit nou my kese uit, ek is maar, hy sal maar vir my kies nie, ek gaan nie vir jou kies nie ek jy self jy sien en nou kry ons by plek en ons sê, hoe kom is hierdie ding wat my pootie, kom ek vat die eenvoudige ding, verslaving ek is verslaaf aan oor nou sê jy ons dadelijk oor, ja hy gaan natuurlijk weer praat van rook vermoor maar wat van ongeduld wat van kos wat van skinner wat van, wat van, hoor julle, daar slom goed is. hoe hanteer ek hierdie goed? Wie wat het met my gebeur in my leven? Ek het met baie van hierdie goed, besef ek, niks anders as gemet dan melle my nie. Ek het gesê, dit is ongezond vir my, kom, sê vat nou maar die lekker juicy in die rook in, dit is ongezond vir my om die rook en gaan ophou rook. En raai, hoe lang het dit gehou? Jy sien, daai besluit sta nie. Maar wat er eens sal staan, die ware met de nooie Kom, ek gebruik myself vir een voorbeeld. My probleem is ongetal. Ek staastig. Rijd. Ek is, right. so, is ongedalig. Voor ek my kruis, ek ongedalig. So wat nou? Jy sien, het ek een verandering gehad, of het ek gesê het, man die ongeduld is simpel, het pas nie by my nie, ek wil het nie, nie, ek het eindelijk het so gesê, wie ook om is ek nog steeds ongeduldig, om dit is die manier hoe ek het gedoen het, maar jy sien wat ek met my bykom is, en sê, wat is ongeduld, is God ongeduldig, ons het een met hom geword, ons is die uitdrukking van sy wees, is hy ongeduldig, hy is nie ongeduldig nie, enigste ongeduld waarvan hy praat, sy sê hy wacht met ongeduld, om ons genadig te weet, dit is een ander vorm van ongeduld, die ongeduld is geldig maar die ongeduld waarmee ek bezig is die ongeduld is nie geldig nie so wat het ek nodig om te doen is om terug te gaan na die tekenbord toe te sê, kom gees van God ek is met een verhouding kom openbaar aan my kom openbaar aan my wekes is. ek is nie dit wat ek denk het ek is nie oor jy wat sê ek, ek sê ek is ongedullig. Sê jy die plan? Wat het jy gesê? Ek sal vir die berg sê jy op en word nie sê gewerf, my sal net krij wat jy sê. Nou wat is die berg nou wat ek nou mee praat? Wat sê ek nou vir die berg? Ek sê vir die berg kom my die sê uitkom, vestig jou hier in my lewe. Dis ons precies, ons dit precies om. So sê jy, dit is my kostlik, hierdie ons van alkohol is anoniem. Elke ou wat opstaan en sê Hallo, my naam is Jan, ek is alkoholiek. Dis wat oor hulle alkoholiek besblie. Ek sê hulle. Dis wat oor hulle 0,01% sukses het. In die wereld. Hierdie machtige organisatie wereldwijd, of is dit 0,001? Ek dink is 0,001%. Dis hulle sukses. 0,001% is hulle sukses. Wie hoekom? Omdat hulle by die plan sê vir my, Hulle gedagtes is nog nie herstel nie. As hy in sy gedagte verslaafd is, sy verslaafde. Ek gee nie om waaran jy verslaaf is vanmorgen nie, of het nou ongeduld is en of het is nie. Voor jou vrou, wat sê God van jou? Kan jy jou rug draai op dit wat die wereld sê? Dit wat jy saam met die wereld van jyself gesê het? Oor jou opinie, oor jou my plek kom te sê, jyre, ek omhels wat hy sê. Dan begin jy met anooi. Dan eers. Dan het met a mellomai verander in a En dan kan hierdie proces omself deel maar nou luister mooi, die skrif sê, een prachtige ding, Paulus skryf, hy sê die wie vol hard tot die einde toe wat sal gereed word. Nou, as hy sê, wie vol hard tot die einde toe, wat bedoel hy daarmee? Dit beteken hier gaan ons nou, die vijand gaan ons nou nie los nie. Die vijand gaan weer kom en na anslag maak hy gaan weerkom, hy gaan weer die behoefte die vlees is daar, hy sê elke vleeslikke ding wat omself overheef boor die kennis van God, dit is die gedachte wat ek gevangen moet neem hy gaan met sy anslag kom, hy gaan mense gebruik met sy aanslag wat het ek nodig hy wat nie vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die woord is vat is iemand wat diep inkijk in die volmaakte weet van die vrijheid in die volmaakte weet van die vrijheid sê vir jou, jy is nie wat die wereld sê, jy is nie Jy is nie wat die wereld van jou sê en wat jy mee die wereld mee saamstem nie. Jy is nie verslaafde nie. God sien jou nie als verslaafde nie. God sien jou as vry. Kan jy nie Godse hand vat, kan jy God Godse hart omhels en sê, welgelik zalig is die man wat die Heere vrees nie, voordaal is nie om bang te wees nie, is ons zachtwe vir God. En sê, wat groot, groot wel beha het in Gods plan Hoe groot is jou welbehaar in Godse plan? Gaan bedink dit aan en sê, wat is Godse plan vir my? Het ek een welbehaar daarin? As ek rechtig een welbehaar het in Godse plan, dan het die proces begin om Godse plan vast te maak en die gedagtes wat in strijd is daarmee gevang het en niemand een bijgegoorzaamheid. Sê, ek sal jou nie verder denk nie. Jylle sien dit help nie om my change of mind te hee sonder my change of heart nie. En my change of heart kom nie in oor nacht nie. Soek die Heere terwyl hy te vind is, roep my aan terwyl hy nou is. Dit kom oor tyd, word dit vastgelee, totdat dit dril is, totdat dit vast is in my hart, totdat dit iets is wat my nie meer sal plaan nie. So, solank as wat dit terugkom, wees dit vir jou jy is in proces. Dit beteken jy het misluk nie, niet diknetjie sien proces. Elke keer as hierdie ding terugkom, neem weer die gedagte gevangen. Buig dit in gehoorsaamheid aan Godse woord. Hou aan daarmee. Ons het die profetiese woord. Wat is dit? Die profetiese woord, Godse se Godse woord, die persoon van wie God is. Ons het die profetiese woord wat baie vas is waarop ons moet ag, soos 'n lamp wat in tot dat. En ons sal ag gee daarop tot dat die dag aanbreek dat die morgenster opgaan, wie wat as die morgenster opgaan het is die waarheid gevestig die morgenster wat opgegaan het is die vestiging van Godse waarheid in my leven dan het ek beheer oor die zak nie ek nie hy, dan denk ek nie meer daar nie, dan staan ek nie op en sê, oh, vanmorgen moet ek in my spoortrap vanmorgen moet ek so maak nie, ek is dit, dan sal ek rechtig wees maar besef jy, ek kan net wees as my gedachte so vernieuwe is, dat ek nie meer een vergeetachtige hoeder is nie, maar een dader geword het. Hoe jy vergeet en doen, die tweede letter nou doen, jylle verstaan nou wat die context ek doen sê, een dader van die woord is om die woord te glo, om die woord te spreek, om vast aan die woord, om dit wat die teenspraak is te kansleer uit my uit. Kom aan, ek nooi jylle vanmorgen. Welgelik salig is die man wat die here vrees. Wat een groot welbaarheid in Godse woord. Dit gaan die permanente draai in jou leven breng. Dit gaan die verandering breng wat nodig is om mense te trek. Jesus sê, as ek van hierdie aarde verhoog word, sal ek mense na my te trek. Hy is van hierdie aarde verhoog. Ek wil vir jou vraag, wat betekent sy verhooging vir jou? Feit dat hy van die aarde verhoog is, hy praat van die kruis. Toe, ek wil amper sê, opgeheis is aan die kruis. Wat is dit vir jou? Dit het jou getrek. As ons, as mense dit sien in ons, sal het hulle trek. Maar sien mense dit? Sien mense hoe dat jou gebrek, jou tekort, jou verslaving, jou noem met sonde, dit wat nie Godse plan is nie. In jou leven, sien mense, hoe dit aan die kruis wat is, en vernietig is, verby is, verdwijn het, nie weer aan gedink word nie, aan sondes oortredinge, sal ek nooit meer denk nie. Sien wat ons gemaakt het daarmee? Ons het sê, as God sê, aan hulle sondes oortredinge, sal ek nooit meer denk nie, sê sê, ach jyre, wat is lekker, nou kan ek aangaan met wat ek doen, want die dinkie weer hou Dit is waarvan ons beskillig word Kom maar mense Dit is rechtig waarvan die gemeenskap ons beskillig Want hulle sê Ons sê, ons kan doen wat ons wil Dit is nie wat ons sê nie Maar die vraag is, is dit nie wat ons doen nie Dat ons dink ons kan voortgaan Met dit wat nie Godse plan vir ons is nie Wat nie ingesluid is In Godse volmaakte gedachte vir ons, ons gaan eenvoudig listig daarmee voort Want God dink ons nie meer aan ons oortreding En ons zondes nie come on, dis ons nie wat hy sê nie. Hy gee ons juist vir ons die geleentheid, om oorwinning te kry, hoe lang wil ek dan voortgaan, om hierdie goed te praat, maar in, in nederlaag te lewe, of gaan my lewe, omgeswaai word, in die oorwinning, waar aan Christus Jesus is. Welgeliksalig is die man, wat die Heere vrees, wat een groot welbaal in sy geboe het. Vader, dankie, dankie vir die woord vanmorgen, dat jy weer terugkom, opniet kom klop aan die deur van ons hart, opniet vir ons kom, noe hy vanmorgen, sê, wil jy oorwinning gee, ek wil jy oorwinning gee, in elke onheil, in elke onwaardige gedachte, heren, dat jy elke dingetje wat onwaardig is, vervang het, met gerechtigheid, vir jy is en as ek dan jy gerechtigheid is dan is ek moos alles wat jy is en dan het ek jy geleentheid om jy toe te laat om my gedagte stien oor die enkomstig te verander so dat het nie meer hou vast die negatieve nie meer hou vast op my leersgelenie Heere, eet ons groep om vry te wees Heere, ons begeerte is dat elk een van ons vrysel is. Vry van elke aanslag, elke keting waarmee die vijand ons gebind het. Tot vandag toe. Heere, om hier te kan uitstap en te sê, Heere, ek vul my gedagtes met die zin. Ek spreek wat die zee. Ek laat toe dat die woord een gepande weg word in my hart Ek dankie daarvoor vader in Jesus naam Amen